Дешел Гемет Вигідний підпал Оповідання з циклу «Співробітник агентства «Континенталь»» Читає Ярослав Макеєв Джим Тар узяв сигару, яку я штовхнув йому через стіл, глянув на бандероль, що оперізувала її, відкусив кінчик і потягнувся за сірниками. «По три штуки за бакс», – сказав він. «Інакше, як тим, що ви хочете, аби я порушив пару законів заради вас, це не поясниш». Я мав справу з цим гладким шерифом із округу Сакраменто вже чотири, а то й п'ять років, відколи влаштувався до детективного агентства «Континенталь» у відділенні Сан-Франциско. І навіть не сподівався, що він упустить можливість блиснути черговим протухлим жартом. Але це не мало значення. «І знову двічі мимо», – відповів я. «Мені вони обходяться по 25 центів за штуку, і я збираюся зробити вам послугу замість того, щоб про щось просити». Компанія, яка охороняла дім Торнберга, вважає, що його підпалили. «Цілком можливо. Пожежне управління стверджує те саме. Кажуть, перший поверх був залитий бензином, але Бог знає, звідки вони це взяли. Там усе згоріло вщент». Цим займається макламб, але поки нічого не знайшов і шаленіє від цього. І що там взагалі відбулося? Все, що мені відомо, була пожежа. Тар відкинувся на спинку стільця і зарвів Гей, hey, Мак. Переламутрові кнопки телефонного комутатора на його столі слугували виключно декором. Помічники шерифа Макхейл, Макламб і Маклін, з'явилися у дверях майже одночасно. Макнап, вочевидь, був поза зоною чутності. «Що, у тебе тепер охорона?» – запитав шерифу Маклампа. Зайві маки зрозуміли, що кликали на їх і поспішили повернутися до своїх карт. «Цей проноза готовий попрацювати на нас і знайти нашого палія», – сказав Тар своєму помічнику. «Але спершу треба поділитися з ним інформацією». «Ми з Маклампом кілька місяців тому разом розслідували один наліт. Це кремезний, розкойоджений хлопчина років 25 чи 6, чемпіон світу з міцності нервів, а заразом і з лінощів. Хтось казав, що Господь нас не любить?» Він розвалився на стільці, перше, що завжди робив, заходячи до будь-якого приміщення. Отже, що маємо? Будинок цього Торнберга стояв за дві милі від міста на старій польовій дорозі. Давній каркасний будинок. Позавчора вночі, десь о півночі, Джеф Прінгл, найближчий сусід, що мешкає приблизно за півмилі на схід, помітив у небі заграву за дорогою і викликав пожежників. Але коли ті приїхали, від будівлі залишилося так мало, що турбуватися було вже ні про що – Попри те, що Прінгл прибув першим поміж сусідів, дах до того моменту вже обвалився. Ніхто не бачив нічого підозрілого, жодних чужинців, що блукали околицями. Слуги Торнберга ледве встигли врятуватися і нічим допомогти не змогли. Вони нічого не знають про те, що сталося, бо були занадто налякані. Але перед тим, як полум'я поглинуло будинок, вони бачили Торнберга у вікні. Є свідок, мешканець міста на прізвище Гендерсон. Він повертався додому з Вейтона і проїжджав повспалаючу будівлю якраз перед тим, як упав дах. Співробітники пожежного управління стверджують, що знайшли сліди бензину. Подружжя Кунц, що служила в Торнберга, запевняє, що жодного бензину в будинку не було. Ось і усе, що нам відомо. У Торнберга є родичі? Так, є племінниця в Сан-Франциско. «Місіс Евелін Троубріч. Учора вона приїжджала, але нічого особливого нам не сказала, тож ми відпустили її додому». «Де зараз, слуги?» «Тут, у місті. Уселилися в готелі на першій вулиці. Я сказав їм поки що нікуди не відлучатися». «Будинок належав самому Торнбергу?» «Ага. Він купив його кілька місяців тому у компанії Ньюнінг і Уіт. Ви сьогодні вже щось робили у цій справі?» «Ще ні?» «Гаразд. Давайте разом підемо і пошукаємо, що можна з'ясувати. Ми застали подружжя Кунц у їхньому номері готелю. Містер Кунц виявився маленьким, похким чоловічком і з виголеним обличчям, позбавленим будь-якого виразу і ввічливими манерами, характерними для класичного домашнього слуги. Його дружина була високою і жилистою жінкою, можливо, років на п'ять старшою за нього». Сама сказала, що їй сорок. На вигляд вона була типовою пліткаркою, але розмову вів чоловік, а вона лише підтверджувала кожне його друге або третє слово кивком. «Ми почали працювати в містера Торнмерга 15 червня, якщо не помиляюся», відповів він на моє перше запитання. «Ми приїхали до Сакраменто на початку місяця і подали заявку до бюро працевлаштування «Еліс». «За кілька тижнів нас запросили на зустріч з містером Торнергом, і він нас найняв». «Де ви жили раніше?» «У Сіетлі служили в місіс Коммерфорд. Але там теж клімат погано впливав на здоров'я моєї дружини. У неї проблеми з бронхами. Тож ми вирішили переїхати до Каліфорнії. Ми б залюбки залишилися в місіс Коммерфорд, якби вона не покинула свій дім». «Що ви можете сказати про Торнберга?» «То вже мало, сер. Він був небалакучою людиною. Чим він займався, не знаю. Мені здається, що він був колишнім моряком. Містер Торнберг ніколи не розповідав про своє минуле, але його манери і погляд типові для людей, які провели життя в морі. Він не ходив у гості і не приймав відвідувачів. Лише одного разу приходила його племінниця. Він не писав листів і не отримував пошту». Поруч із його спальнею була кімната, яку він використовував як майстерню і проводив там більшу частину часу. Я думаю, що він працював над якимось винаходом, але двері завжди були замкнені, і він не дозволяв нам навіть підходити до них. Ви маєте припущення щодо того, що це могло бути? Ні, сер. Ми не чули звідти жодних звуків, не відчували жодних запахів. Його одяг, навіть той, що віддавали впрання... Завжди був чистим, без найменших плям. Якби він працював над якимось механізмом, це було б інакше. Він був літнім чоловіком. Як сказати? Йому було не більше п'ятдесяти. Він завжди тримав спину прямо, а його шевелюра і борода були гостими, без сивини. І у вас з ним були якісь проблеми? О, ні, сер. Він був, смію сказати, дуже незвичайним – але в певному сенсі джентльменом. Його не турбувало нічого, окрім того, щоб їжа подавалася вчасно, і одяг був чистим. За цим він стежив дуже ретельно. Більшу частину дня він майже не з'являвся. Лише рано вранці та пізно ввечері ми його бачили. «Тепер про пожежу. Розкажіть, що пам'ятаєте». «Ну, сер, ми з дружиною лягли спати близько десятої вечора, як завжди, і заснули». Наша кімната була на другому поверсі, у задній частині будинку. Якогось часу, не можу сказати точно коли, я прокинувся від кашлю. Кімната була заповнена димом, і моя дружина, здавалося, задихалася. Я схопився, спустився задніми сходами і вивів її через чорний хід. Коли я переконався, що дружина в безпеці, на подвір'ї, я згадав про містера Торнберга і спробував повернутися в будинок. Але перший поверх уже весь був охоплений полум'ям. Я обіг будинок спереду, сподіваючись, що він вибрався, але ніде його не побачив. Пожежа освітлювала двір як у день, і тут я почув його крик, жахливий крик, який досі стоїть у мене у вухах. Я підняв голову до його вікна, кімната на другому поверсі, у передній частині будинку, і побачив його там, як він намагався вибратися. Але віконні рами вже горіли. Він знову заволав і впав назад. І майже відразу дах над його кімнатою обвалився. Якби була хоч якась драбина чи щось, щоб дістатися до вікна. Але нічого не було. І я нічого не міг зробити. У цей момент до мене підійшов джентльмен, який залишив свою машину біля дороги. Але ми були безсилі. Увесь будинок палав. То тут, то там щось обвалювалося. Нам нічого не залишалося, як повернутися до того місця, де я залишив дружину. Я відніс її подалі від вогню, бо вона дуже ослабла. Ось і все, що я знаю про цю ніч, сер. Ви тієї ночі чули якийсь шум, чи, можливо, бачили когось стороннього поблизу? Ні, сер. У будинку зберігався бензин. Ні, сер, містер Торнберг не мав машини. А бензин для чищення одягу? Ні, сер, зовсім не було. Хіба що в майстерні містера Торнберга? Коли його одяг потребував чищення, я відправляв його в місто. І кур'єр від Бакаліника привозив його назад разом із продуктами. Вам нічого не відомо, що могло б спричинити пожежу? Ні, сер, я був здивований, коли почув, що хтось підпалив будинок. «Мені важко в це повірити. Я не знаю, кому і навіщо це могло знадобитися». «Що ти про них думаєш?» – запитав я у Маклампа, коли ми вийшли з готелю. Ну, «Вони могли б підробляти рахунки чи втекти зі срібним посудом, але я насилу уявляю їх паліями». Я думав так само, але, як відомо, вони були єдиними в будинку на момент загоряння. Звісно, окрім загиблого. «Ми вирушили до бюро з працевлаштування Еліс і поговорили з керуючим». З'ясувалося, що кунці прийшли в його офіс у пошуках роботи 2 червня. На запитання, хто може надати їм рекомендації, вони назвали місіс Едвард Коммерфорд, що мешкає за адресою дім 45 в удман сі Сіетл, штат Вашингтон. Відповідь не змусила на себе чекати. Керуючий завжди перевіряв рекомендації від слуг. У листі місяць Комерфорд повідомила, що кунці служили їй багато років, і вона була ними надзвичайно задоволена в усіх відношеннях. 13 червня Торнберг зателефонував до бюро і подав заявку. Йому була потрібна подружня пара для ведення господарства, і бюро направило йому дві сімейні пари на співбесіду. Друга пара, на думку бюро, більше відповідала вимогам, але Торнберг обрав кунців. Нічого не вказувало на те, що кунци спеціально влаштувалися саме до Торнберга. Їм просто пощастило. Але детектив не може покладатися на удачу чи збіг обставин, якщо в нього немає неспростованих доказів. В офісі агентства нерухомості Ньюнінг і Уїд, через яке Торнберг купив будинок, нам повідомили, що він прийшов туди 11 червня. Він уже знав, що будинок продається. Раніше оглянув його і тепер цікавився ціною. Наступного ранку угоду було оформлено. Торнберг заплатив чеком Морського банку Сан-Франциско 14 500 доларів. Будинок продавався разом із меблями. Після сніданку ми з Маклампом викликали Говарда Хендерсона, який тієї ночі повертався з Вейтона і став свідком пожежі. У нього був офіс в «Empire Building» з табличкою «Північно-каліфорнійський агент компанії «Кріспі Корн Crumbs. Це був кремезний, недбало вдягнений чоловік років 45 з професійною усмішкою комівояжера. Він був у Вейтоні у справах у день пожежі. Казав, що затримався допізна на вечерю та партію більярду з бакалійником Хаммерсмітом, одним із своїх клієнтів. Вирушив із Вейтона приблизно о 10.30 вечора. Прямував до Сакраменто. Гутаундрі зупинився на заправці, щоб долити масло і бензин та підкачати колесо. Щойно він зібрався рушати далі, працівник станції звернув його увагу на Заграву в небі і сказав, що, мабуть, горить щось на старій польовій дорозі, що йде паралельно шосе до Сакраменто. Тому Гендерсон поїхав путівцем і дістався палаючого будинку якраз у той момент, коли Торнберг намагався прокласти собі шлях через полум'я, було вже пізно, аби витягти його звідти. Людина на другому поверсі була приречена він, безперечно, загинув ще до того, як обвалилася покрівля. Хендерсон допоміг концу привести до тями дружину і залишився на місці події, спостерігаючи за пожежею, доки вона не згасла сама. На шляху до будинку Хендерсон не бачив жодних сторонніх осіб. «Що тобі відомо про Хендерсона?» – запитав його Маклампа, коли ми вийшли на вулицю. «Приїхав сюди звідкись із сходу, якщо не помиляюся, на початку літа. Відкрив представництво компанії, що виробляє зернові пластівці для сніданку. Живе в готелі «Гаден». Куди тепер вирушаємо?» «Візьмемо автомобіль і поїдемо дивитися залишки будинку Торнберга». Навряд чи в усій окрузі маніяк Палій знайшов би більш підходяще місце, щоб дати собі волю. З трьох боків місцевість була прихована від сторонніх очей порослими деревами-пагорбами. А з четвертого боку простягалася безлюдна рівнина, що спускалася до річки. Путівець, що проходив повз ворота, використовувався рідко – Маклам сказав, що водії віддають перевагу шосе на півночі. На місці, де раніше стояв будинок, тепер громоздилися обвуглені руїни. Ми кілька хвилин порпалися в попелі то тут, то там. Не те, щоб ми сподівалися щось знайти. Просто така людська природа – куперсатися в уламках. Гараж у задній частині будинку, всередині якого не було слідів використання останніми мешканцями, Чорнів сильно обгорілим дахом і фасадом, інша ж його частина, залишалася неушкодженою. Сарайчик позаду гаража, що слугував для зберігання садових інструментів, узагалі не постраждав від пожежі. Галявина перед фасадом головної будівлі та сад за сараєм загальною площею близько Акра були майже повністю знищені колесами вантажівок і слідами пожежників та глядачів. Втративши близьк своїх черевиків, ми з Маклампом повернулися до автомобіля та об'їхали у кругу в радіусі милі, опитуючи жителів. Усе, що ми отримали, це безліч струсів на вибоїнах. Найближчим будинком був Дім Прінгла, людина, яка підняла тривогу, але він не лише нічого не знав про загиблого, а навіть ніколи його не бачив. Фактично, єдиною сусідкою, яка хоч раз зустрічала Торнберга, була місіс Джейбайн, що жила приблизно за милю на південь. У неї зберігалися ключі від будинку, поки той пустував. І за день або два до покупки Торнберг зайшов до неї, запитуючи про вільний будинок. Вона пішла туди з ним і показала все. На що Торнберг відповів, що має намір придбати будинок, якщо ціна не буде надто високою. Торнберг був один, якщо не враховувати водія найманого автомобіля, на якому він приїхав із Сакраменто. І окрім того, що в нього немає родини, він нічого про себе не сказав. Дізнавшись, що той оселився в будинку, вона через кілька днів вирішила навідати його, виключно з метою привітатися. Але місіс Кунц повідомила їй, що господаря немає вдома. Більшість сусідів спілкувалися з кунцями, і у них склалося враження, що Торнберг не схильний приймати гостей, що й було прийнято до уваги. Про кунців відгукувалися як про людей, з якими приємно поговорити при зустрічі, але їхньому роботодавцю не подобалося, що вони з кимось заводили дружбу. Макламп підбив підсумок усього, що ми дізналися за день, коли ми направили автомобіль у бік Тавендера. Будь-хто з цих людей міг підпалити будинок, але ніщо не вказує на те, що хтось із них знав Торнберга, не кажучи вже про те, щоб мати з ним якісь рахунки. Та Вендер виявився селищем на роздоріжжі, універсальний магазин, пошта, гараж із заправкою, церква та шість житлових будинків, приблизно за дві милі від будинку Торнберга. Макламб був знайомий з власником магазину та поштовим службовцем, худорлявим маленьким заїкою на ім'я Філо. Я -ні -ні ніколи не бачив те торберга, сказав він, я ні -ні ніколи не о -о отримував для нього п -п -п -п пошти. Це прозвучало так, ніби одне зі слів, які він вимовив, викликало в нього нервове тремтіння. Кунце зазвичай приходив раз на тиждень зробити замовлення на продукти. У них не було телефону. Він ходив пішки, а я відправляв замовлення на моїй машині. Тоді я бачив його час від часу, коли він чекав на зупинці в Сакраменто. Хто доставляв речі Торнбергу? <свист> Мій син, хочете поговорити з ним. Хлопець був точною копією старого, але без заїкання. Він жодного разу не бачив Торнберга, бо далі кухні йому заходити не було чого, нічого особливого в будинку він не помітив. Хто чергує вночі в гаражі? Білі Льюїс, Думаю, ви можете застати його там зараз. Я бачив, як він кілька хвилин тому пройшов у тому напрямку. Ми перейшли дорогу і знайшли Льюіса. Позавчора вночі, коли сталася пожежа в будинку, далі по дорозі. Чи був тут хтось, хто розмовляв із вами безпосередньо перед тим, як ви побачили заграву? Він задумливо подивився вгору, ніби намагаючись освіжити щось у пам'яті. «Е, так, згадав, е, він їхав у місто. І я сказав йому, що якщо він скористається путівцем, то зможе дорогою побачити пожежу». Як він виглядав? «Чоловік середнього віку, кремезний, але на вигляд неповороткий. Здається, на ньому був коричневий костюм, мішкуватий і весь зім'ятий». «Смагляве обличчя?» «Так». «Коли говорить, усміхається?» «Так, симпатичний на вигляд хлопець». «Шатен?» «Ага, але майте совість», – засміявся Льюїс. «Я ж не розглядав його під лупою». Залишивши Тавендер, ми вирушили до Вейтона. Опис, який дав Льюіс, добре підходив Хендерсону. Але ми вирішили перевірити, чи не побував він і у Вейтоні. У Вейтоні ми витратили рівно 25 хвилин. 10 на бакалійника Хаммерсміта, з яким, за словами Хендерсона, він обідав і грав у більярд. 5 на пошуки власника більярдної. І ще 10 на підтвердження історії. Що тепер, думаєш із цього приводу, Мак? запитав я дорогою назад у Сакраменто. Мак був занадто лінивий не лише для того, щоб висловлювати свою думку, а навіть щоб її сформулювати, якщо його до цього не змушували. Але якщо він усе ж доходив якогось висновку, його варто було вислухати. «Немає гіршого заняття, ніж думати», – весело відповів він. «Хендерсон поза підозрою, якщо взяти до уваги всі відомі факти». Ніщо не вказує на те, що крім кунців і Торнберга, хтось іще був у будинку, коли почалася пожежа. Але там міг побувати й цілий полк. На мій погляд, можливо, кунці і не виглядають абсолютно чесною парою, але вони не вбивці. Однак факт залишається фактом. Вони єдині, кого ми маємо. Може, варто потягнути за цю ниточку? Гаразд, погодився я. «Як тільки повернемося до міста, я замовлю телефонну розмову з нашим відділенням у Сіетлі і попрошу їх поговорити з місіс Комерфорд. Подивимося, що вона про них скаже. Потім я сяду на потяг до Сан-Франциско і зранку зустрінуся з племінницею Торнберга. Наступного ранку, отримавши від Маклампа адресу, доволі зручний житловий будинок на Каліфорнія-стріт, я змушений був чекати три чверті години, поки місіс Евелін Троубрідж одягнеться». Якби я був молодшим або прийшов із дружнім візитом, то, мабуть, вважав би себе винагородженим, зрештою отримавши можливість побачити її. Високу, струнку жінку, трохи молодшу за 30, із густим чорним волоссям над абсолютно блідим обличчям, на якому виділялися маленькі червоні губи і величезні карі очі. Але я був заклопотаним детективом середнього віку, якого дратувала втрата часу. І мене більше цікавив той, хто черкнув сірником, ніж жіночі принати. Однак я приборкав своє роздратування, вибачився за ранній візит і перейшов до справи. «Розкажіть мені все, що вам відомо про вашого дядька. Родина, друзі, вороги, ділові партнери, буквально все». Я написав на зворотному боці своєї візитки, яку надіслав їй, хто я та чим займаюся. У нього не було родичів. – сказала вона. – Крім мене. Він був братом моєї матері, і я єдина, хто в нього залишився. – Де він народився? – Тут, у Сан-Франциско. Я не знаю точної дати, але йому приблизно сорок років. – Чим він займався? – Він пішов у море ще підлітком, і все життя був моряком, наскільки мені відомо, за винятком останніх кількох місяців. – Він був капітаном? – Не знаю. Бувало, що я руками його не бачила і не отримала від нього жодних звісток. Сам він ніколи не розповідав, чим займався, хоча згадував місця, де побував – Ріо-де-Жанейро, Мадагаскар, Тобаго, Хрістіанія. Три місяці тому, десь у травні, він приїхав сюди і сказав, що має намір покінчити зі своїми мандрами, придбати будинок у тихому місці, де ніщо не заважатиме йому працювати над якимось винаходом. Приїхавши з Сан-Франциско, він оселився в готелі «Франциск», потім за кілька тижнів раптово зник. А місяць тому я отримала від нього телеграму з проханням відвідати його будинок неподалік Сакременто. Я поїхала наступного ж дня, і, як мені здається, з ним коїлося щось дивне. Дядько виглядав дуже схвильованим.